Alhamdulillahil wahidil ahadil, -ahadil lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa usalli wa usallimu ala rasulihil karimin mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakal alim la na'il ma'lamtana ma innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri Wa yarasili amri wahilul uqdatan min lithani yafkahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Indikasihi pemerusi surau berserta dengan ahli jahatan kuasa, Tuan Imam, Muslimin dan Muslimat, Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama kita merafakkan rasa syukur ke Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah telah kurniakan kepada kita nikmat yang besar yang tidak terhingga Iaitulah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan seterusnya kita juga merafakkan rasa syukur di atas pertemuan kita pada malam ini. Mungkin dalam masa yang agak lama kita tidak bertemu sepanjang tahun ini. Kok tak ada lagi kok Agaknya lah Ingat-ingat rasanya tak ada lagi lah untuk 2011 ni. Jadi pada hari ini kita dapat bersama-sama jadi kita banyak-banyak merapatkan rasa syukur ha, di atas uh, pertemuan. Aid eh, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fiman Allah yauma la yamfa'un malun wala banun illa salim. Allah memberikan keadaan satu suasana di hari akhirat yang mana hari tersebut adalah hari yang Allah Taala kata tidak berguna lagi harta benda dan anak pinak, kecuali manusia yang mengada Allah itu dalam keadaannya biqalbin salim yang hatinya salim sejahtera sejahtera daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka segala bentuk segala bentuk kenikmatan kekayaan yang kita miliki dan juga anak pinok kita yang banyak di atas muka bumi ni yang kadang-kadang manusia ni dia berbangga-bangga dengan sebab itu di atas muka bumi ni maka Allah dia sebut hari itu adalah hari yang tidak memberi guna harta benda harta benda almal tak berguna lagi dah ya, kepada uh, manusia kerana hari itu bila dikuburkan seorang manusia yang mati yarjiu ahlihu wa maluhu maka kembalilah mereka itu ke rumah masing-masing. Maluhu, harta benda mereka. Ahluhu dan juga keluarga. Anak-anak pinak ni, dia tak akan ikut sekali kita ke dalam ha, lubang kubur. Ha, ke alam barzah. Ha, tetapi, yang ikut kita tu adalah ha, amaluhu iaitu amal. Ha, amal yang kita buat di atas muka bumi ni kata Nabi. Sama ada amal yang baik ataupun amal yang amalan jahat kedua-duanya ikut untuk diperhitungkan oleh Allah Subhanahu sama ada kita buat tu banyak amal yang baik. Lalu, Allah Ta'ala kuniakan kepada kita syurga ataupun yang banyak kita buat atas muka bumi ni, amal yang jahat. Yang menyebabkan kita terhumban ke dalam neraka Allah SWT yang azabnya sangat memedihkan. Baik. Maka, adalah satu ayat bagi satu penegasan daripada Allah SWT. Sesungguhnya, barang-barang yang kita banggakan di atas muka bumi ni, dia adalah benda yang walaupun dia bagi paedah besar atas muka bumi ni tapi dia tak boleh beri paedah pada hari akhirat. Benda ni semua tak akan dapat membantu, tak akan dapat menolong kita nak bebas daripada azab kalau sekiranya kembali kita kepada Allah SWT ni dalam keadaan membawa kesyirikan kepada Allah SWT hati yang penuh dengan kesyirikan, penentangan ha, terhadap Allah SWT maka di sana Allah SWT dia beritahu kepada hari itu bahawasanya daripada amalan yang kita buat atas muka bumi ni sama ada tempat terang ke tempat sembunyi ke tidak akan ada sesuatu pun yang terlepas kerana pada hari itu Allah Taala dikunci al yaumanahtimu ala afwahihim Allah Taala kunci mulut manusia bab mulut ni kalau Tuhan bagi cakap ke akhirat memang dia menipu kerana bila dah diperlihatkan kepada dia syurga ataupun neraka mulut ni dia akan menipulah kerana nak dapat nekmat syurga. Atas dunia ni pun kerana nak dapat kadang bukan banyak, pitih 20 riyal je. Ha? Dia menipu bukan banyak lagi. Mulut kalau boleh bagi bercakap. Dia menipu untuk dapat nekmat. Apatah lagi kalau Tuhan tunjuk syurga yang penuh dengan kenekmatan lagilah dia menipu kalau dia boleh cakap. Begitu juga nak bebaskan diri daripada azab Ha atas muka di hari akhirat atas dunia ni kita nak elok daripada kena saman pun kita menipu dah nak elok daripada sakit sikit kita menipu atas muka bumi ni Kalau mulut tu boleh berkata-kata tetapi di hari akhirat apatah lagi kalau dibentangkan pada dia azab yang sangat pedih lagilah dia akan menipu Kalau mulut itu boleh berkata-kata tetapi hari itu al yaumanahtimu ala afwahihim Allah Taala kunci maka watukallimuna aidihim yang berkata-kata tu tangan ha wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaqsimu dan yang akan memberi persaksian itu kaki jadi semua daripada anggota kita innasam awal basar wal fuada kullu ulaika kana matanya telinganya hatinya semua Allah taala bangkit sebagai mas'ulah. masul kau oh, putih dipanggil marshal nanti cite boy kan marshal ni tempat tempat bertanya begitulah hati ni kan? tangan kaki mata telinga dalam ayat sebut Allah Ta'ala sebut tadi, semua dibangkit sebagai mas'ul. Tempat soal. Dia akan dipersoalkan tentang apa yang dia buat di atas muka bumi. Apa hak dia lakukan di atas muka bumi. Ha? Jadi, pada ketika tu, mulut dah Allah Ta'ala kunci. Maka berkatalah tangan. Ha, berkatalah tangan, kaki, mata, telinga, hati. Semua dibangkitkan oleh Allah sebagai satu lembaga yang akan berkata-kata tentang apa yang dia pernah buat atas muka bumi. Sama ada di tempat terang ataupun tempat yang tersembunyi. Baik, perkara-perkara begini, dia hanya akan boleh dipercayai dengan iman. Bila manusia ni dia ada iman dalam hati, dia percaya, dia yakin, maka sudah tentu dihidup hidup atas muka bumi ni Dia akan pelihara Pelihara semua sekali Sebab benda ni semua akan jadi saksi Sebagai tentera Allah ha? Bangkit jadi saksi di hari akhirat Terhadap apa yang dia pernah Pernah perbuat Kerana itu kita tidak ada ruang Tuan-tuan Allah Ta'ala dia tak sedia kepada kita Satu ruang untuk kita bertawabak Bila kita mati Satu ruang untuk kita kembali Semula atas muka bumi ni Tak ada Allah Ta'ala tak sedia Dia bagi ruang pada kita untuk kita membina kehidupan baik di hari akhirat, waktu kita hidup ni jelah. Kalau kita nak hidup, kita nak masuk syurga, nak dapat nikmat. Maka waktu kita hidup ni lah kita membina kehidupan kita di hari, di hari akhirat. Kita nak pelihara diri kita daripada azab waktu kita hidup. Bukan setelah daripada kita kita mati. Ah, ha? tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Kita nak dapat syurga ni tuan-tuan payah. Tetapi kita kena ingat bahawa sebagaimana syae Imam Syafie, tubuh badan kita ni juga tak mampu untuk berhadapan dengan seksa Allah. Di sana Nabi disebut kepada kita. Syurga. I'lamu. Kata Nabi. Ketahuilah. Innal jannah. Sesungguhnya syurga itu zila li suyuf. Tahta zila li suyuf. Syurga itu dia berada di bawah kilauan mata pedang. I'lamu innal jannah tahta zila li suyuf. Ketahuilah, kata Nabi, bahawa sesungguhnya syurga itu berada di bawah kilauan mata pedang. Nak bagi tahu kepada kita, nak dapat syurga ini bukan mudah. Kilauan mata pedang itu bagi menggambarkan bahawa kewajipan setiap daripada kita berjuang. Menegakkan agama Allah SWT. Kalau kita baca satu tafsir yang ditulis oleh Abu Bakar Bashir. Yang sekarang ni top lagi lah di Indonesia. Seorang tokoh ulama. Dia tafsir. Saya baca satu tafsir dalam internet. Tafsir. Eh? Surah Al-Hadiq. Surah Besi. Kenapa Allah Ta'ala namakan besi? Pertama disebut... Eh? Dalam beberapa ayat, dia kata besi ni memang sunnah. Secara sunnah, Allah Ta'ala jadikan senjata-senjata tahmuka bumi ni diperbuat daripada besi. Maka nak tahu setiap daripada orang yang berjihad dia tidak boleh mengelakkan diri daripada besi itu akan mengikori dia. Sama ada pedang ataupun peluru. Nak cerita, itulah dia. Yang menjadi sunnah kepada orang yang berjuang, menegakkan agama Allah. Tuan-tuan yang dikasihi, kita kena ingat, saya sebut dalam konteks ini ha. banyak ustaz-ustaz lain mungkin disebut dalam konteks zikir dalam konteks baca quran ah ha. banyaklah ah ha. ha. tetapi saya nak sebut begini ah ha. Karena kita semua faham. Sebab masalah orang Melayu sekarang ni, memahamkan Islam itu hanya dalam beberapa keadaan yang tertentu. Dia memahami ibadat tu dalam perkara-perkara tertentu je. Puasa, sembahyang, zakat, haji, baca Quran... Yang ni je yang benda, ngah? Ha? Ha. Dia kata bukan al Islam mau betul lah didirikan Islam tu dengan lima perkara. Jadi dalam hadis yang lain Nabi sebut aswala atau aima sembahyang itu memang lah dia tiang agama puasa haji zakat adalah binaannya. dan Nabi kata jihad itu puncaknya itu. Ha? Ha, jihad. Puncak dia jihad. Senamul jihad. Puncaknya itu adalah jihad. Nak bagitahu kerja jihad ni tujuan ni nak jaga sembahyang tu lah. Nak jaga sembahyang, nak jaga puasa, nak jaga zakat. Sebab bila dengan adanya jihad di sana boleh tertegaknya negara Islam yang dapat melaksanakan satu sistem pentadbiran Islam. Kita orang beriman, wajib kita yakin tidak ada hukuman yang lebih baik. Kecuali apa yang diturunkan oleh Allah. Ragu pun tak boleh terhadap hukum Allah. Tentang kebaikan dia, tentang kesempurnaan dia. La yu'minu na hatta yu hakimuka fima syajarabainahum summa la yajidu fi anfusihim harjam mimma qadaita wa yusallimu taslima. La yu'minu. Tak beriman lah. Kata Allah. Kalau orang tu dia ada ragu je. Ragu je baru. Ada keraguan. Bila kita sebut ragu ni bukan makna tak percaya langsung. Percaya juga. Tetapi ragu. Ragu itu pun Allah Ta'ala kata la yu'minu. Tak beriman dah. Sebab ini hukum Allah kan. Maka wajib atas kita. Kita kena faham. Ha? Meyakini, mempercayai tidak ada dah undang-undang dan peraturan yang terlebih baik. Kecuali undang-undang yang diturunkan oleh Allah SWT nahu wa ta'ala. Karena itu dinamakan sanamul jihad. Puncaknya itu adalah jihad. Karena jihad ni tujuan dia nak pelihara. Ah, dia nak pelihara. Ha. Ada dikatakan tanqadul urul Islam urwatan urwatan fa awwaluha naqdul hukum wa akhiru hasalah. Dia kata ikatan Islam itu akan terlecut. urwatan urwah. Satu persatu. Bermula daripada hukum Islam wa akhiru hasalah dan akhir sekali sembahyang. Dan sekarang ni, banyak mana orang tinggal sembahyang. Orang tinggal ada solat. Kenapa? Sebab hilangnya hukum. Hukum? Hukum Islam. Hilang hukum dulu. Bila tidak adanya peraksanaan hukum Islam ke atas ummah, maka Nabi kata akhir sekali sembahyang pun hilang. Benda lain jangan kira dah hilang banyaknya. Aurat dah hilang. Baca Quran pun banyak mana dah hilang. Beberapa orang reti sangat baca Quran. Ha. Banyak dah hilangnya, tuan-tuan. Satu persatu hilang. Tengok yang angkat sumpah baru ni lah. Dekat masjid tu. ah ha? ha. ha. Kalau orang tanya saya betul-betul ke? Hmm. Sumpah pun tak betul. -betul. Ha. Mengucap pun tak mandai. Orang ni <ti> tegur sangat. Ha? Lebih pada mu'allah lagi lah. ah, ha? ni begitu. Banyak mana hilang. Wa akhiru hassalah. Nabi kata akhir sekali semayang pun hilang. Dah. Semayang banyak orang. Orang semayang. Tuan-tuan. Ha? Ha. Banyak mana orang semayang. Mihak mari sini. Banyak ni je ke? Hmm? Julu saya mari pun. Biar ni je <laughs> Banyak ni je ke? Kan? Haa. Ah, ada itu, Mari anda rumah. Hmm? Hati-hati semayang dia pun. Hati-hati semayang teruk. Banyak mana? Kena baik dalam rumah. Ayah seorang je semayang. Itu pun ayah tu tua dah ni yang baru semayang. Semuda hero dia tak semayang juga. Tua dah insah dah. pakai kena kencing manis. Ha? Darah tinggi naik 180. 200, 270. Hati-hati ah, semayang. Hmm? Ha, itu pun tak apa nak pandai pun. Anak-hati ah, 78 orang. Tak. Tak. Tuan-tuan. Cuba bayangkan. Ini satu keadaan. Kerana itu Nabi suruh kita ni berjuang. Berjihak kerana jihad itu satu-satunya jalan tak ada dah jalan lain jalan untuk kita mencapai tetegegnya sebuah negara Islam yang dapat kita laksanakan hukum Islam mana ada jalan lain dah tak ada kerana itu dikatakan jihad itu adalah sebagai ha, bumbung ha puncaknya adalah adalah jihad. Puncak dia. Itu dia. Jadi, sebab itulah. Bila kita ni berjihad. Jalan Allah SWT. Kita akan berhadapan lah. Dengan kesusahan, kepayahan. Yang tu banyak dah saya cerita. Kita nak balik daripada kisah. Balasan syurga kita tu. Allah. Ha, Nabi. Dia sebut. Lamu innal jannah Ingatlah. Ketahuilah. Ha, bahawa. Sesungguhnya syurga itu. Berada di bawah. Kilauan mata pedang. Maknanya, bukan senang kita nak dapat syurga. Itulah maksud dia. Nak dapat syurga dengan cara senang lenang. Sebab itu jihad ini, dia menjadi akidah kepada kita, tuan-tuan. Nabi, dia berpesan. satu ketika, Nabi, dia duduk dengan para sahabat. Ramai sahabat duduk dengan Nabi. Nabi pun berpesan kepada sahabat. Nabi kata, ha, Nabi bagi tahu bahawa... Islam itu dikatakan <Sessizuk> ala inna ruhal islamidairatun. Ingatlah kata Nabi bahawa roda kitaran Islam itu dairah, dia berpusing. Ah, ha, dairatun maknanya pusing. Berpusing ada ketika duduk di bawahnya, ada ketika duduk di atas. Itu pusingan kan? Lalu Nabi kata fadural ma'al islam, maka hendaklah kamu bersama dengan kitaran Islam. Maksudnya, bila Islam duduk di bawah, kita duduk di bawah. Islam duduk di atas, kita duduk di atas. Jangan waktu Islam kalah, tertindas. Kita lari duduk atas dengan orang kapik. Haa, ah, itu munafikin. Sebab itu zaman Mekah tak ada munafik. Sebab, orang yang benar-benar beriman kepada Allah sahaja. Yang berani menzahirkan diri sebagai Islam. Nampak? Sebab, siapa yang mengaku Islam maka dia akan mendapat penyeksaan itu zaman Mekah maka tak ada pun dalam sejarah ada golongan munafik pada zaman Mekah sebab tak ada orang berani melakonkan watak Islam tak ada di Madinah baru ada munafikin sebab apa sebab di Mekah ni di Madinah ni nabi dah memerintah, Islam dah memerintah. Maka lahirlah golongan yang melakonkan watak Islam atas tujuan kepentingan politik dan keperniagaan. Ada orang Yahudi yang paling ramai, di antaranya Bani Khuraizah yang paling ramai sekali, golongan munafikin. Mereka ni golongan yang menguasai perniagaan di pasar Madinah. Maka mereka pun watak Islam. Sembahyanglah dia di belakang Nabi. Mayang. Ha? Mayang belakang Nabi. Buat baik dengan Nabi. Di depan Nabi. depan umat Islam. Tetapi kalau di belakang Nabi. Tapi kalau dia kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Dia kutub balik Nabi lah. Ha? Depan. ah ha? Depan dia pun melakonkan watak Islam. Itu gulungan. Munafikin. Gulungan ni. Haa. Masa bila nampak dia Islam, bila Islam menang, ah ha, baru nampak dia tu Islam. Bila Islam kalah, dia duduk balik kat puak kafir tu. Ah ha, dia duduk balik semula kat puak kafir. Ah ha, perangai golongan munafikin. Pastu Nabi kata fadurul ma'al Islam. Orang yang beriman tu dia akan mengikut kitaran Islam. Kalau Islam kalah, dia akan tertindas. Mengalami kesakitan, keperitan daripada perjuangan Islam. Ha? Yang menerima penindasan daripada musuh Allah. Bila Islam menang, dia terimalah pula niat mak daripada kemenangan is Islam. Ha? Jadi, jangan jadi gulungan munafik pula. Ha? Ha, nak ke Islam ni, Islam dah menang. Kita nak berjuang Islam ni masa ni lah. Masa Islam kalah ni, tuan-tuan. Ha? Masa tengah duduk susah ni. Ha? Ha, sebab golongan munafiki ni... Dia boleh melakonkan watak sembahyang. Pakaian ni dia boleh melakon. Watak dia dia boleh melakon. Pakai jubah, pakai sereban. Ha, pakai baju Melayu, pakai samping. Boleh melakon. Orang munafik ni melakonkan watak Islam. Tetapi yang dia tak boleh nak melakon satu je. Watak jihad fi sabi lillah. Terbukti. Orang munafik ni dia boleh sembahyang bersama dengan Nabi. Yang dia tak bolehnya jihad fi sabi lillah. Kerana... Dikenali orang munafik pada zaman Nabi itu bermula daripada peperangan Uhud. Mereka asal saja mengadakan perjanjian untuk bersama. Tetapi bila dah sampai ke peperangan, mereka lari. Kerana orang munafik ni dia hanya akan melaksanakan Islam itu. Selagi mana Islam itu tidak mengganggu harta benda mereka, kekayaan mereka. Dan mereka sanggup melakonkan watak Islam. Kalau sekiranya itu adalah jalan yang memberikan keselamatan kepada mereka dan kekayaan kepada mereka. Maka bila jihad, susahlah. Bila kata jihad ni, tak ada orang kata senang. Tak. Kena pergi berperang, lawan UMNO. Eh, apa? Walk at leni lenya. Tak apalah sebut sesekali kan. Huh? Maknanya terpaksa berkorban, harta benda, kena korban. Itu jihad. Jadi dia mesti dia berbe bebeza kan dengan ah ha, ah lain cerita lah kata orang yang tak ikut tu sebagai munafikin tapi nak suruh tuan-tuan buat perbandingan baik begitu jadi nabi dia pesan ala inaruhal islami dairatun fadural ma'al islam maka kamu mesti bersama dengan kitaran tersebut ha? jangan dia dia al islam hati islam menang ha? hati islam kalah kita pakat duk lari tang lain ha? Ha. Baik, kemudian Nabi kata lagi ala innal kitab wa as-sultan sayaftariqani. Ingat kata Nabi bahawa ha, sesungguhnya akan berlaku di antara al-kitab dan as-sultan Al pertelingkahan. Pertelingkahan itu akan berlaku di antara al-Quran dan juga as-sultan dan juga pemimpin. Satu zaman Nabi sebut, Quran kata haram judi dia kata halal judi. Orang kata haram arak. Dia kata, "Ha, halal arak." Quran kata tertutup aurat. Ha, bini pemimpin <laughs> macam ke. Ha, haram tak menutup aurat. Artinya, tak ada apa. Ha? Kalau kata tu tak orang, ah, dia kata, Tuhan pandang hati. <Sing> ah, tak pandang hak Zohir-Zohir ni. Belum tentu orang pakai tudung ni masuk syurga, dia kata. Kadang-kadang hak tak pakai tudung ni dulu lagi masuk syurga. Sebab ikhlas. <Sing> Makna gitulah kadang-kadang. Bertelingkah. Antara Al-Quran dan pemimpin tu, dia berlaku pertelingkahan. Macam-macam. Hmm? Tengok dalam bak Qazah. Bagaimana berapa-baga ni? Bak -ba -ha, sumpah. Haa? <Sing> Quran kata lain, hak sumpah tu orang hak salah. Orang yang dituduh bersalah, orang tu sepatutnya bersumpah. Dan setelah bersumpah, tutup ke, habis. Tak boleh lagi nak sebut alasan sak kabar apa semua, tak boleh dah. Itu adab dalam bersumpah. Tiba-tiba orang yang tuduh pula dia pula bersumpah. Ah, pastu dia kata pula dia ada sekali. Dia ada sekali pula tu. Dia buat apa tak tahu. Wallahualam. Nah, tuan-tuan, pelek. Ana. Bertelingkah. Enggak. Tak betul semua Al-Quran hak betulnya dia je berlaku pertelingkahan Nabi kata pada zaman tu. Lalu Nabi pesan. Fakunu ma'al kitab. Nabi disuruh kita ni duduk dengan al-kitab. Bukan disuruh kita duduk dengan pemimpin. Ha? Sebab pemimpin ni sama je macam kita. Kita tengok atas dunia pun. Kalau semahayang pun serupa je. Kita kena sujud. Dia kena sujud. Kita kena rokok. Bukan dengan makna dia Perdana Menteri. Dia maya asal satu rekaat je. Kita rakyat tiga, empat rekaat. Tak. Sama je empat belakang. Kalau Perdana Menteri maya asal dua rekaat tak sah sembahyang. Haa. Ha. Malang ni begitu. Tak ada pun kelebihan. Ha. Tuhan bagi kat dia pun. Sama je. Macam. Macam kita. Bila mati. Berapa? Kena bungkus dengan kain kuning ke? Tak. Haa. Seksa? Seksa sama je tuan-tuan. Tak ada beza. Itu yang kerajaan Malaysia. Cadang, nak banner, kubur di sebelah Tugu negara tu. kuburan, kan? Kubur VIP Islam 250 kubur. VIP bukan Islam 250 kubur. 500 kubur. Harga sama sekali 40 juta. Tiap satu kubur harga 140 ribu. Ni kerajaan BN. Sebut lagi nak Tuan-tuan cuba bayangkanlah Bodoh kan haa. Cadangan paling bodoh Atas muka bumi ni pun Maknanya Eh bosok 140 ribu ni tuan-tuan Banyak Inilah waktu dia hidup Dia bahan pitih rakyat Dah mampu pun Bahan lagi 140 pulak bahan Tu dah mati dah tu Bahan lagi 140 ribu tuan-tuan Bayangkanlah kubur 140 ribu ni boleh isi benda Haa Mesti maaf Haa ha, jangan pangkau bian haa Haa Anang gitu Cuba bayangkan 140 ribu boleh isi TV plasma boleh hubung internet apa TV peti sejuk apa <laughs> Ha, 1.40 ribu Komplik Ha Ha Ini begitu Alat penggera Pengesan Malaikat zabaniyah. Ha Supaya tidak diazab. Bangkali lah Kut dia ubah Dia dah projek-projek tu Kutnya Ha Bayanglah 1.40 Tuan-tuan Kita ni Kalau kalau kampung tu Pakai tanah pasir Mahal sikit Sebab kena beli keranda kan Kalau kat kampung saya tu Tanah liat Tak pakai keranda Dah Ha Gali-gali liang gitu. Jadi kalau tidak Keranda pun Dua ratus setengah juga Satu Ha Kalau tempat kampung Tanah liat apa semua Tak pakai dah kan tu Arak duit kain kapan lah Upah orang mandi mayat Sikit-sikit Ah, -sikit. eh? ha, Mana begitu Habislah RM500 kata orang Untuk Untuk tanam orang mati Habis selesai Haa eh? Seribu lah kita letak Pala-pala tinggi kan Hmm Upah kain kapan Upah orang gali kubur Ni 140 ribu tuan-tuan Ah, ha? Haa Kubur dah siap Haa Dah buat kubur tak ingat juga lagi kematian pun. Kepada kubur dia tu dah siap dah, orang dah gali dah, dah konkrit dah. Tunggu masa je nak masuk dalam. Semacam lawan Tuhan tak ingat kematian. Hmm? Ha. Jadi pemimpin ni dengan kita ni sama. Walaupun kita ni orang tanam kat mana sekalipun, maka tak boleh nak lari daripada azab Allah. Orang beriman, tanam dekat kubur Cina. Silah eh. Kan? Ha muka dia macam Cina. Dia masuk Islam. Hmm? Ha orang tak tahu ingat Cina tanamlah upacara macam Ah ha, orang Buddha misalnya dia tetap masuk syurga juga kalau dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala tanah kat jerat Cina pun begitu juga Cina tanam sebelah dengan kubur ulama kali pun. sebelah kubur ulama ah ha? orang kafir dah bukan Cina orang kafir tanam sebelah kubur ulama masuk neraka juga. Begitulah juga orang yang beriman tanam dalam kubur hak harga 500 riyal. Masuk syurga kot kalau beriman. Ah, ha? pemimpin tanam dalam kubur hak harga 140.000. Masuk neraka juga kalau sekiranya dia melanggar perintah Allah subhanahu Itu taala. Tu tuan-tuan, macam begitu. Jadi berlakulah somo-somo kata Nabi pertelingkahan ah ha? di antara al-Quran Alkitab dan juga pemimpin. Lalu Nabi pesan, fakunu ma alkitab. Kamu kena bersama dengan alkitab. Lalu Nabi kata, ala inna fiqum umara, yakmalu nali amfusihim, mala yakmalu nalaqum. Ingat, kata Nabi bahawa akan datang kepada kamu pemerintah umara, ha? Ha. yang mana mereka itu yakmalu nali amfusihim. Mala ya mereka itu beramal untuk diri mereka dan mereka tidak beramal untuk kamu. Jadi, pemimpin yang macam ni untuk kepentingan dia je. Bukan untuk kita pun. Dia jadi pemimpin dia makin kaya. Dia makin banyak harta. Ayat semakin miskin. Nampak? Nampak? Ha? Haa rakyat semakin miskin hmm? Haa rumah lepas buat Kalau istana tu pas istana dia istana dia pas istana dia istana dia Haa bakal pemimpin kau Haa rumah besar-besar Haa kaya Rakyat miskin dia kata pula rakyat malah berusaha Haa ha, macam rakyat malah berusaha Orang, Orang tegur rakyat miskin Haa dia pun keluar dalam TV Haa kan ni keluar bulan 3 baru-baru ni sebelum pile up ha, sebelum pilihan raya tenang ha dengan usaha kerajaan jadi kerajaan telah berjaya menaikkan apa dia pendapatan isi rumah seluruh rakyat Malaysia sebanyak 2500 sebulan. Ha. 250000 sebulan pendapatan isi rumah setiap rakyat Malaysia. Saya pun heran macam mana rakyat tak boleh fikir bengong pada ah lalu tuan, tuan. Ha ni memang kepala otak dah tak boleh pakai dah ni. Ha? Ya 250 2500 sebulan pendapatan seluruh isi rumah kerana usaha kerajaan eh orang hak gaji 1000 sebulan tu 1000 juga sebulan kat mana pun ha. saya rasa dikira dengan gaji dia dia kira gaji dia 30000 gaji sekor ni 30000 dia kira pun semua pendapatan rakyat eh dia pun bagi sama dengan rakyat jadi, RM200, 2500 pendapatan isi rumah setiap rakyat Malaysia. Ha. Dia tipu, dia, dia tipu. Itu dia bukan niat tipu orang macam kita. Kita ni cerdik. Ha? Dia nak tipu tu hak kampung tu. Padahal hak kampung tu, dia jual. Ha? Jual pucuk kayu, jual belacan, Jual tu dapat RM500, RM600 je sebulan. Bila kerajaan kata pendapatan isi rumah RM2,500, dia pun anggot juga. Hmm -mm, ya, banyak juga. Padahal dia tu RM500 je sebulan dapat tu. Kan? tu buta boleh nak mikir bagaimana ah ha? ha, ah ane sebut isu sikit hari ni sempena Tamar. ah ha? ane begitu eh ha? nah ha, ha. kan tuan-tuan ha, ah begitu Jadi ha, tadi ber beramal yakmaluna li anfusina la yakmaluna aku untuk mereka bukan untuk untuk kita pun tak kita tak ada apa-apa pun. Tak begitu. Buat undang-undang, peraturan, semua untuk diri dia. Tetapi bukan untuk kita. Kita buat salah sikit, kena hukum. Dia buat salah sebesar-besar kesalahan pun, lebar je. Boleh ada je, tak ada hal pun. Bunuh orang ke, dadah ke, rogo ke, ha, raba ke. Tak. Kalau menteri tu sah dah, rabu terang-terang. Ada video, rabu. Eh, lepas lagi tuan-tuan, Hmm, Haa, cuba Ustaz Rasli merabu. Haa, siap lah. Haa, jahannam jawabnya. Kita jenis tidur. Haa, ha, mana begitu. Bebas. Betul-betul ni, puak-puk ni macam cerita musang berjanggut kan. Saya ingat dia ngorak perempuan tu kan orang perempuan, perempuan tu kata tak boleh Datuk ha? ha, undang-undang negeri ni kalau kena tangkap khalwat ha? ha, tak boleh dia kata bersama-sama dengan perempuan, tidak apa dia kata ha? ini undang-undang ini negeri, Ana yang bikin itu Ana boleh padam <tulah> dia. Hmm. itulah dia, betulah yang ada sekarang ni, Ana begitu jadi <tulah> untuk diri mereka je bukan untuk untuk kita. Bila berlaku jalan raya, eh, oh, sejak dia marah kan eh, rakyat bawa kereta. Kalau ke dalam TV hari tu, dia kata, apa jadi dia kata? Mati katak lah ni. Mati katak. Anam hmm? ah, begitu. Dialah, memanglah, dia lah memang lah. Dia memang lah tak aksiden. Nak aksiden kau ni. Waktu dia lalu, orang semua kena pergi ke tepi. <laughs> orang semua kena pergi ke tepi waktu dia lalu. Eh? Nah, dia seorang je lalu. Memanglah tak aksiden kita lalu ni sama-sama sama sesok ang orang ha? ah mahu tak insiden, kan? <tidak>? Tak insiden juga. Ah ha, kan sedap cakap kan? Ah ha. jadi semua untuk diri dia, bukan untuk kita. Dia naik tuan tentulah baru naik latarik, eh? Ha. naik latarik tuan-tuan. Ha. tapi betulah cara mudah, eh? Ha. Setelah rakyat diperbodohkan, maka ha, mudahlah mereka membuat Undang ha, membuat ha, suatu perkara dengan memberikan alasan yang bodoh. Senang kan? Sebab dah bodoh dah, maka alasan pun bodoh-bodoh je. Ha, dia naik takrif leterik tu bukan untuk kerajaan. Tetapi adalah untuk kegunaan. Orang-orang ha, susah. ditunjuk tunjuk gambar ha, tempat sekolah apa? Sekolah. Ah anak yatim, ah pak wan susah. Jadi maknanya naik tarik elektrik itu kita bayar tu bukan kepada kerajaan. tapi intinya kita bagi sumbangan kepada gulungan-gulungan. Kamu dah je, enggak? Bukannya susah sangat. Lepas tu pak kita bayar tiada bulan, Orang hak miskin tu miskin macam centulah juga. Hak kaya, dia lah juga. Semacam macam centul juga. Ah tu lah dia. Ah bengong sebenarnya. Nah, ah bengong. Haa. Tapi nak kata apa? Orang bandar ni tak apalah. Alhamdulillah ada juga hot bengong. Saya call dua. Ha, tapi kampung tu payahlah sikit payah sangat tak tahu nak buat macam mana tak hmm? ah ha, dia menipu tu atas-atas darat betul kan ha, macam di kedah baru ni ah ha, kalau menang janji 13000 ya <gampungan> dia kawan ipul nak slot nak 13000 pakak <gampungan> pakak pakak lelaki ha mana 13000 gaib <gampungan> guruyuk tentulah ada apa Nipu tak darat bukannya baru ni bukannya baru ni ah ha? bukan baru ni dia Dah lama sangat dia nepo. Berkali-kali nepo. Tak akan naik minyak. Menang hari ni tenang, esok naik selalu minyak. Tapi memang orang kalau tak ada iman ni, dia kena tipu banyak kali. Ah ha? ha. Kan apabila sebut bukan orang beriman tu? Minjoh riman rotai. Yang disengat sebanyak dua kali dalam satu lubang. Haa? Hmm? Orang kalau tak ada ankhidah, memang kena tipu semua. Ha? Kita... Bila kita ni orang berangkidah. Yelah kalah-kalah. Tapi kita kat, tak kena tipu dah. Hmm? Tak percaya dah. Ha. Memang kita tak percaya dah. Percaya apa kau? Nipu. Ha? Nipu. Atau Tok Gunai Aziz? ya ha, serik tak ambo sudah-sudah dah. Hm tak ambo dah sudah-sudah. Ha, tengok dalam ha, wawancara ha apa Ishamudin cerita tentang perpaduan kan. Patu online dengan Tok Guru Nazih. Ha disebut tak nak sebab sejarah dulu-dulu kita dah pernah bergabung tetapi pihak tuan duk ha gigit kepala betih kami, gigit pala lutut kami. Bila bergabung kita hak kena gigit, kita hak kena rempah, kita hak kena hentak amak ha, tak sah lagi dah nak sebut tak percaya sampai bila-bila sebab orang yang beriman ni bukan orang yang beriman la yuldarul mu'minu min juhrin marratain bukan orang beriman itu disengat sebanyak dua kali dalam satu lubang orang hak tak ada akidah je Betul orang hak pergi masjid pergi surau dia payah kena tipu akidah dia kuat insyaallah maknanya begitu tapi orang hak jenis tu jelah eh ha? pagi tengok TV petang tengok TV malam tak nak pergi surau asyik tengok berita je tu je kerja dia tak ada Kena tipu berkali-kali pun, tak berasa apa. Ha? Dia tak terasa dia ditipu. Ha, ni cara dia, tuan-tuan. Ha. Ha, baik. Jadi, Nabi kata begitu. Akan datang kepada kamu, pemerintah yang kalau mereka itu bukan beramal untuk kamu, tapi mereka itu beramal untuk mereka saja, Untuk dia sahaja. Ha? Bukan untuk kita. Kita ni tak ada apa-apa pun. Ha? Dia tak pandang pun. Kita ni. Ha, dia bagilah kain batik. Duit RM10. Eh? Untuk lima tahun tu RM10. Bagilah dengan sepuluh tahun. Berapa? Sang. <todohan> kain batik. Lapan riah. Lima tahun. Ha? Mesti ni mak? Ha, dibagi mangkuk tengkat. Hak baru ni mangkuk tengkat. Ha? Kampung saya semua dapat. Ha, mangkuk tengkat. Oh semua dapat. Hak terbaru yang terkini lah tu. Versi terkini. Penipuan terkini. Rasuah terkini. Untuk perempuan-perempuan. Ha, mangkuk tengkat. Tiga tengkat dibagi sesorang. Dalam mangkuk ada duit eh RM20. Dia yang terkini lah. aninya. Dah habis tuan-tuan. Mangkuk tu harga RM10 kali dengan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tu dah dia. Ha, membayar tuan-tuan gi tenang. Pacik tu memang saya ingat kalau dia berak, tai dia pun biru saja-saja. Hah, cerita kuatnya. Ha dia kata dia bawa kita gi dekat paai air tuan-tuan. Paai air kat masjid. Tiga masjid buka paai air kan. Keluar air. Lepas dia pergi kat suih api. Dia bukak suih api. Ha, nampak air. Nampak api dia kata. Siapa dia bagi ni? Dia apa? PM bagi. Untung-untungan huh. gila. Ha. Kita pun kata untunglah pakcik. Dapat air peri. Api peri. Eh dok dia kata bayar. Lepas <laughs> ayah kata serupa macam saya juga. Ha. Serupa macam kita juga. Kita pun kena bayar. Kalau jadi PM kata dapat peri air. Peri api. Hari ni kata saya rasa PM. Ni kena bayar juga. Hmm tak payah dah kata. Buang masa je kempen gitu. Tapi nak cerita bodohnya. Macam pengerusi Sabah gaji 400 ribu sebulan kan. Ha, gaji 400 ribu sebulan. Orang tanya kenapa mahal sangat? Dia kata itu bayaran proporsional. Tuan-tuan yang kalau ada lah CEO ke sini, ha? pengarah pengarah eh negeri air ni profesional ke tolong sebut tu orang tak panggil profesional lah kalau negeri air tuan-tuan nak masuk air tuan-tuan kena bayar masuk paip apa semua patut masuk meter kalau tuan-tuan tak bayar air air tuan-tuan kena potong betul dicabut meter kan kena potong habis kita tak alih nak pakai air boleh ke kita tak pakai duk kok mana pun kita kena pakai air ini terpaksa kalau jual air tu orang tak panggil profesional sebab kerja pun boleh negeri air tuan-tuan Orang tak panggil professional. Ni air. Kalau dijual dalam begini pun diletak dalam tong saja pun, orang akan pergi beli juga. Sebab itu adalah kepeluang asar. Siapa-siapa pun boleh naik air. Tak ayah nanti sekolah tinggi. Bagi kat saya pun boleh. Saya sekolah tak tinggi. Tak apa. Ha. Bukan bayar sangat. Oh tak bayar. Tak bayar pergi potong. potong. Hmm. Potong. Nak bayar juga. Kau mana pun duit mesti ada. Ibu 400 ribu. Ni bayaran professional. Kena tipu atas darat kering. Bayar. Hmm? Ha. Baik. Sambung. Nak habis. Pak. Nak. Mertama. Ha besok lagi. Ha baik. Lepas tu Nabi sambung lagi. Pas Nabi cerita dapat mimpi macam tu, Nabi pun sambung. Nabi kata, "Wa in attaqtumum adallukum." Pemimpin yang macam ni kalau kamu taat kepada mereka, adallukum, kamu jadi sesat. Bih jadi sesat. Kalau sekiranya taat. Nak azan dulu ya? Ha. Azan tak apa. Kena buat style Mekah aku boleh. kalau taat jadi sesak. ikut ke dia jadi sesak kita tentulah ikut ke dia baik wa in asaitumuhum qatalukum kalau kita derhaka ke dia dia akan bunuh kita kalau sekiranya kamu derhaka pada mereka mereka akan membunuh kamu aninya bila kita derhaka ke dia kita ni akan disiksa dibunuh Allah Berat kan? Ha. Ini Nabi beri gambaran akhir zaman. Lepas tu sahabat pun tanya pada Nabi. Ya Rasulullah. Dia kata macam mana kalau kami hidup pada zaman tu, Ya Rasulullah. Ha. Kalau kami hidup pada zaman tu, macam mana kalau kami hidup? Ha. Dia suruh lari ke? Ha? Ha. Dia suruh lari ke? Dia suruh kita terus berjuang. Ha. Ada orang, ha? dia tak nak dia lari. Ha, lepas tu dia kata pulak ke orang juang bodoh. Dia kata, kita ni kena strategi sikit. Ha, jangan bagi orang nampak. Ramai <laughs> juga hot jenis-jenis gitu tu. Tu kepala bio orang panggil. Hmm. Ah, Allah Taala ni dia tak sediaya, dia dia tak sediaya ada tempat kediaman yang ketiga selain daripada syurga dengan neraka. Ha, Allah Taala siapkan syurga, siapkan neraka. Ada tak tempat orang atas pagar? Tolong sebut kan. Ha? Kita baca Quran dah lama dah. Ada tak tempat kediaman orang atas pagar? Tolong sebut. Tak ada? Alhamdulillah. Mujatinya hidup kita atas dunia ni sama ada kita kena pilih sama ada kita kena berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu taala atas muka bumi ata pun kita bantu golongan-golongan yang menentang agama Allah. Dua tu je ada. Nampak? Eh, kalau atas pagar ni boleh dalam Islam, mesti nabi atas pagar. Ada nabi atas pagar dalam sebut daripada 25 nabi yang wajib kita percayai, yang nama ditutulis dalam al-Quran tu. 25 rasul nabi. Ah, ha? ada tak nabi atas pagar? <laughs> ha, sebut mana-mana ayat oh, ada. Nabi Musa ada ayat. Katanya oh, Nabi Musa? Dok. Semua nabi walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut Tu semua nabi. Ajak manusia kepada agama Allah dan menentang tagut. Tu ye telah nabi. Tak ada pun nabi. Ah uh, mana? Fainata <laughs> pagar. nabi benda. Tolong sebut. Ada nabi atas pagar? Tak ada ah. Ha? Ah Nabi Melayu, ah tu ada pakah. Ah, ah Melayu ni adalah seorang nabi kan yang Hulu Kelang tu, Haji Kahar yang terima wahyu di Bukit Belacan. Ah tu adalah. <tik> tak ingat yang dia dah letak jawatan sebagai nabi. Hmm. <tik> nabi tak jawatan. Aduh macam manilah. Ah, tuan-tuan. Ah. Ah, tak ada. Allah Taala tak sediakan tempat atas atas pagor. Ha? Ha, waktu jangan duit atas pagor. Oh, tanya Ustaz. Hukum atas pagor. Ha, kan? Keralah. Bukan ha? orang. Bukan atas pagor orang. Kalau duit atas pagor, kita kena jelas. Kita nak ke Islam ke? Kita nak sokong Islam ke? Kita nak sokong orang Islam. Dua tu je. Jangan main atas-atas pagor ni. Oh, mana? Saya ni tak mana-mana. Saya ni parti gerakan. Tak gerak, tak makan. Ha. Tu kerabau. Lembu. Dia kerja dia bergerak. Hari-hari kerja nak makan je. Dia tak fikir soal nak to'ak kepada Allah. Dia tak fikir soal nak semayah. Nak to'ak kepada Allah nak pilih yang ulama, nak pilih mimpi beriman, dia tak payah fikir. Kerja kebab, pagi turun makan. Dia kenyang, dia tidur atas jalan raya yang BM buat. Lepas tu, dia pergi makan pula. Hmm. tu je kerja dia. Tanah <tid> ada kerja lain. Ha. Gila, interview tak percaya. Coba tanya kebab, lembu. Tanya, awak parti apa? Mesti dia kata, parti gerakkan. Tak bergerak, tak makan. Dia akan jawab gitu. Sebab memang tu je lah kerja dia pun. Orang pun nak jadi macam tu juga. Yang mengaku beriman pada Allah yang nak masuk syurga Allah Ta'ala ni, mengaku begitu juga. Bodoh. Sungguhlah. Ha. Biasa kita tak kasar begini kan? Pihar hari ini kasar sikit. Semangat muktamar. Hmm? Ha. Ha -ha -ha, tuan -tuan. Itu. Kata Nabi ni begitu. Lepas sahabat pun tanyalah pada Nabi. Kalau kami hidup pada zaman tu macam mana? Zaman awak sebut tadilah. Dapat pemimpin yang bertelingkong dengan Quran. Pemimpin yang hanya ada kepentingan diri sendiri. Bukan kepentingan untuk rakyat pemimpin yang kalau kita ikut dia kita jadi sesak. kalau kita lawan dia kita akan di dibunuh diseksa ada sahabat tanya pada nabi dah kalau kami hidup pada zaman itu, kami nak buat macam mana ha nabi kata kunu ka ashabi isa kamu kena menjadi seperti sahabat nabi isa nushiru bilmanan syirru wa haumilul al ala mereka itu digergaji kepala dan tubuh mereka dan mereka disula pada batang-batang kayu. Maknanya Nabi kata kepada kita, kalau berlaku pada keadaan yang sebegitu, kita wajib berjuang. Walaupun sampai kepada peringkat, kita diseksa sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Isa itu diseksa. Yang dibelah kepala. Ha, kita baca sejarah banyak. Ha? Bagaimana kepala mereka ni dibelah. Ada yang menyebut, riwayat sebut tanam dalam tanah sekat lengan ni. Sama lengan pun tak boleh bergerak. Tinggal kepala je. Lalu dia pun belah kepala dengan gegaji. Dia boleh bunuh secara cepat. Tapi nak seksa. Nak bagi azab. Nak suruh orang lain. Takut kan? Jadi dia pun belah-belah. Tuan-tuan bayanglah belah. belah. Tuan -tuan bayang, belah. Keruk-keruk, keruk-keruk belah kepala. Memang azab. Kalau azab macam tu sekalipun, Nabi kata, kamu mesti jadi seperti itu. Dibelah kepala. Lepas ha? tu sejarah Nabi yang dibelah kepala. Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Setelah dia menentang perkawinan Horodos. Dengan anak saudara dia sendiri. Ini kaum Bani Israel ni. Semua. Dia belah kepala. Ha? Nabi Allah Zakaria. Sehingga putus tubuh dia. Sampai sampai putus. Ha? Ha? Kita baca dalam banyak-banyak tasir. Bagaimana para mufassirin banyak membawa riwayat-riwayat. Ha? Ha? Berbagai-bagai bentuk. Ada yang mengatakan. Dia gegaji, dia belah kepala tu. Putus sampai celah kelangkang tu. Itu dua. Nabi Allah Zakaria. Lepas tu pula. Bila Nabi Allah Zakaria wafat, ganti anak dia Nabi Allah Yahya. Nabi Allah Yahya pula kepala pula di dipancung. Bila anak saudara dia ni tanya pada pak saudara, "Mu nak sungguh dak aku? "Nak. Dari aku kalau nak karena mau nak kahwin dengan aku aku nak satu hadiah." Apa dia? Dia nak kepala Nabi Yahya dijadikan sebagai hidangan. Ah, oh, tu tu tuan hebat. Ah, ha? ni kambani Israil. Kan eh? nah, perit kalau kita dengar azab yang yang sebegitu, tuan-tuan. Tetapi Nabi kata Kalaulah berlaku keadaan yang sebegitu kita kena jadi begitu juga biar dibelah kepala ha? digergaji kepala dan tubuh kerana kata Nabi mautatun fi taatillah mati itu kalau dalam keadaan kita taat kepada Allah khairun adalah lebih baik min hayati fi daripada hidup tapi maksiat kepada Allah biar kita mati sebab kalau tidak mati juga hmm, kena nampak dak buahnya mati mati terkejut mati ah eh, langgo dak kereta mati ha nampak tuan, -tuan? mati semua mati Tak oleh nak elok lagi dah daripada mati tapi kalau kita mati dalam keadaan kita taat berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala akan kita tak baca hadis di hari akhirat hmm? manusia yang berjalan di sehadap di belakang para nabi para syuhada orang hak mati syahid ikut nabi lepas tu hak belakang pada syuhada ni siapa dia orang yang duduk pada jalan syuhada para mujahidin di atas muka bumi ni cuma dia ni tak mati syahid je eh ha? dia mati kena kencing manis tapi hidup dia dia berjuang waktu dia hidup atas muka bumi ni Walau kencing manis pun <laughs> ha nampak dia berjuang tapi tak mati di medan peperangan di medan perjuangan tapi dia mati dalam keadaan sedang berjuang menegakkan agama Allah dia berada di belakang syuhada Syuhadat berada di belakang Nabi. Itu. Sebab batu Nabi sebut kan. Uh, Yashfa'u Al qiyamah. Memberi syafa'at pada hari kiamat itu. Al-Anbiya' para Nabi. Lepas tu. Uh, ulama' summa syuhadat. Pah pada itu ulama, Pah pada itu syuhadat. Raka orang oh, yang boleh per syafaat ah pada kita esok ulama ah, nabi dulu maka mesti kita kasihkan nabi kita tak sempat dah hidup zaman nabi kita kena kasihkan nabi Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh nabi kalau ha, tak ulama kita tak kenal ulama pun Paul ha? lepas tadi pengerusi tetap sebut syuhada begitu juga kita nak dapat kebaikan daripada para syuhada ya ha? nak dapat syafaat ah daripada dia maka kita kena duduk pada jalan syuhada walaupun kita tidak jadi syuhada tak mati syahid duduk pada jalan syuhada dia akan dapat syafaat daripada syuhada untuk membebaskan diri kita daripada azab akhirat untuk kita mendapat masuk dalam syurga yang penuh dengan nikmat mata. Nah macam begitu. Ada ha, kesimpulannya. Ha tu Nabi sebut mautun fi taatillah. Ha adalah lebih baik. Mati dalam keadaan kita taat pada Allah lebih baik daripada kita hidup tapi maksiat pada Allah. Kampat tua. Ha tu ada anti sedih dekat saluran satu tu. Payah kan. Saluran satu tu tua tu tua. Allah saluran satu ni kita pun tak tahu apa yang dia bimbang sangat. Dah kan dia dah tua. Anak dah besar. Tak ada masalah dah. Anak dah besar belaka. Dah. Biasa kalau orang umur 80, ada dah anak dia baru umur 2 tahun setengah? Tengah nisap pet lagi ada? Tak ada. Ada dah masyarakat? Ha? Tapi kampung saya adalah. Cuma isteri dia muda. Itu ha, je lah isteri muda. <laughs> isteri muda ada. Tapi maknanya kalau dia sekali suami isteri, ha, biasanya tak ada dah lah. Anak besar-besar belakang dah kan? Besar dah. Anak umur 40, 50 dah bercucu dah. Ha, nak takut apa lagi? Rumah apa dia nak bimbang ke? Rumah dah ada dah. Isteri dah ada dah. Sayang nak tinggal. Ala, umur 80 isteri. Umur 78 isteri. Sayang ampun nak tinggal. Hmm? Bukan ada karen ha? ha? tak ada apa lagi hmm? Ha. <tid> Sayang kau nak tinggal kan? Ha? Tak ada apa lagi dah. Ha? Tidur pun tak sekali dah. Ha, simak. Hmm? Ha, suami tidur bawah rumah, dara atas buai. <laughs> Isteri tidur atas rumah. Ha, macam gitulah. Ha, ni tua muda jangan. Ha, kalau muda-muda jangan tuan-tuan, ya. -tuan. Ha? Ha, jangan tak comel. Kalau muda, ha, jangan pula buat gitu mesti mak kampung saya ada satu kes eh? dia dapat cucu ada tiga orang cucu dia dia model lagi 41 4, 4 30 4, 41 lah lebih suami dia umur 50 dia mengadu mengadu dia kata suami dia seminggu dua ni semenjak dua menjaklah sebulan ni dia garang dia kata sampai pangkat dia kecil hati dia kata dia hidang nasi, suami dia sepak nasi, sepak nasi Itu dia lah Lepas tu mesti Dia Dialah mengadunya. Patu jumpa dengan suami dia pula. Suami dia pun saya mintalah cerita. Ha, itulah silapnya perempuan-perempuan. Ha, dia anak dia tu, ada anak dua orang. Anak dua orang. Pergi kursus untuk mana, sekat setahun. Cucu dia jaga dua orang. Dia jaga cucu dua orang. Muslimat tu baru rambut 41. Tuan-tuan tahu, dia tidur kat cucu dia. Dia bukan tidur kat lelaki dia. Ha? Dia laki ni nak khabar malu. Dia selalu pergi surah. Tapi dia tunjuk dengan perangkat. Lah kali sepak nasi. Nasi dia sepak pelantin tuan-tuan. Sampai sepak nasi. Oh, Muslimat pulak pergi tidur dengan cucu. Bodoh sungguhlah. Hmm? Ha, ingat perempuan. Janganlah Gitu pula. Ha? Ha, janganlah tidur. Tidur dengan cucu. Ha -ha. Ha, kita tidurlah dengan suami. Ni kita tidur dengan cucu. Saya pot nasi. <laughs> ada sejarah saya pot nasi. Mata pelantai nasi. Ha. Maksudnya, mati basi sikit. Benda-benda ha? gitu. Jangan, jangan buat bodoh pula. Ha? Ha, kena faham. Jadi, ananya tak ada benda lagi dah. Adakah? Tua. Mautatun ha? fi ta'atillah. Dia mati dari keadaan ta'at. Daripada... Tua. Hidup tua. Tapi maksiat kepada Allah. Ha, jenis saluran satu kan? Oh, payuh tentu lah. Hmm, bukan senang. Kita nak ajak dia. Uh, awak tak kena ni kata zaman Jepun. Hmm? Kita ni nak tunggu generasi zaman Jepun tu mati belaka lah ni. Tak lama dah. Dah tak lama dah tu. Ingat saya ingat 10 tahun lagi tak ada 2 set-set Jepun ni rasanya. Tahun 41 ni. Rasa 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun lagi. Orang yang pernah hidup zaman Jepun tu saya rasa mati belaka dah. Haa, masih tu tak ada dah lah. Haa, parok lah dia. Memang kalah habis. Malaysia, kita perintah lah pula. Haa, tunggu zaman Jepun. Oh, kena tunggu. Tunggu. Haa, dah atau tidak? Itulah dia. Sebab, Hak yang kita kenal pasti pun, Hak dan zaman Jepun pun tua sangat dah. Haa, tua dah. Memang yang mangkau tu pun, salah-salah memang dia pangkau bulan. Sebab dia tak nampak. Haa, aninya... <laughs> Anang gitulah. Jadi, tuan-tuan, itu sebagai satu ingatan lah pada kita, itu sebenarnya satu akidah. Kan? Hadis itu berkait dengan soal akidah. Jadi, kita kena jaga ha, perjuangan ni kita kena tegakkan, kita kena berjuang. Ha, sebab dia manifestasi daripada iman. Tak ada dalam acara ayat quran tapi kita faham. Orang yang beriman itu adalah orang yang berhijrah, orang yang berjihad, ini. Alhamdulillah. Dia terjemahan daripada I, iman. Jadi, bila dia akidah, artinya kita kena jaga akidah kita, diri kita, anak-anak kita. Bukan sejak kita ni membantu perjuangan. Tetapi, isteri kita pun kena juga sekali. Boleh faham? Ya, muslimat? Faham. Bantu. Seumur so, kita hidup ni. Kita kena bekerja bantu perjuangan Islam. Haa? Haa? Begitu buat anak-anak. Jangan suami je. Adik-adik je buat suami je. Dia tu saya lah. Baju hijau piyah hija. Haa punya lah kuat. Power gila orang panggil. Haa? Oh dia punya hui. Saya kira lah. Dia punya kuatnya tu. Pergi kedai kopi. Orang berterangkat-rangkat. Kopi orang. Haa? Haa minum teh teh hija. Hmm, Haa? Tambuh dah, benda lain. Baju hijau, semua hijau. Hmm, bini, baju me kain merah, baju putih, tuduh merah. Ini Amna. Ui, dia punya menyumpahkan Amna, saya so, kira lah. Sumpah juga, sumpah serana, saya main lagi. Ini Amna. Siang, lagi kena kopi, dia menyumpahkan Amna. Penepo lah itu. Malam-malam, dia peluk, Amna. <laughs> Siak cium lagi. Haa, ini dia ada perangai gitu. Anushir ni ha, Dia rasa cukup setakat itulah. Saya tak apa sebut Sebab tuan-tuan tahu dah saya Dulu Kini dan selamanya ha? dan Sebab tuan-tuan datang ni pun Dah tahu Dah saya kan Kau tak tahu Kau ada yang terkena hari ni Tak ada dah ha? Dah faham dah jadi, saya pun minta maaflah banyak-banyak terkasar bahasa tersilap bicara. Jadi, insya Allah kalau Allah tak ada izin, kita jumpa ramadan ha, ramadan syukur kita jumpa kalau ikut jadual lah. Jadi, ini kali pertama saya hadir pada tahun 2011. Tarikh yang sangat digemari. Ya, saya boleh. Jangan dalam bahasa Melayu eh. Hmm. <tari> Neraka lah. <tari> dekat tempatnya satu je satu puak yang akan masuk syurga golongan ahli sunnah wal jamaah. Para nah, ahli sunnah wal jamaah iaitu golongan-golongan orang yang mengikut nabi ha? Ha, yang mengikut nabi sallallahu alaihi wasallam semua sekailah ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi sunnah ah ha? sama ada akra af'al aku apa semua itu adalah sunnah ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ikutan atuh ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan setakat ikut nabi ni dalam perkara yang tertentu je. Ada orang ni suka ikut nabi perkara tertentu je kan? Ah, ha? ha, tapi ada benda hak dia tak nak ikut. Ambil. Ha? itu tidak nama ke ahli sunnah wal jamaah. Bila sebut ahli sunnah wal jamaah, maka complete dia ikut semua sekali apa yang Menjadi sunnah kepada dia. Sama ada sunnatullah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu SAW. Jadi dia ikut semua sekali. Itu nama Ahli Sunnah dan Jemaah. Habis 72 lagi tu masuk ne neraka, kata Nabi. Sebab itu Nabi sebut, bila Nabi beri gambaran. Nabi, bila sahabat bertanyalah tentang eh, apa jalan. Siratul Mustaqim. Jalan, jalan yang luruh. Nabi dibuat garisan panjang. Nabi goreh panjang. Lepas tu, Nabi buat palang, palang, palang, palang, palang. Akan Nabi kata, ni perjalanan kita. Jalanan orang beriman ni, dia begini. Straight je. Tetapi Sempangnya tu, beratus-ratus Sempang. Maka setiap daripada Sempang ni, ada musuh Allah yang sedang menunggu. Yang menghasut supaya kita masuk. Lepas tu, ada di Pahang ni, ada Tuan Guru Haji Muhammad Bakir Osman. Tokoh ulama' yang terkenal di Pahang. Um, kalau dia mengajar, dia akan tulis pada whiteboard tu. Jadi Sempang tu... ...munafikin kafirin. Macam-macam ha, lah. Ya, ada sempang-sempang ni. Musuh-musuh Allah yang terlampau banyak. Nak ajak kita ha, keluar daripada jalan yang jalan yang lurus tu. Tetapi Nabi beri jaminan. Iaitulah ahli sunnah wal jamaah. Sahaja yang benar. Ha, dan kemudian yang lain tu semua masuk dengan aku. Ha, jadi kita ni tak ada jalan lah. Mertinya kita kena ikut sunnah Rasulullah lah. Baru kita masuk ahli sunnah wal jamaah maka sunnah Rasulullah tu bukan zakat sembahyang, puasa, zakat, begitulah juga jihad fi sabilillah, membantu perjuangan Islam. Itu adalah sunnah Rasulullah. Baru kita nama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ah. Mari fahamlah. Hadi minta maaflah banyak-banyak. Ya, sama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan yang tanya tu walaupun saya tahu dia dah faham, dia supaya dapat memberikan kepahaman pula pada orang lain. Itulah maksud dia ya. Hadi insya-Allah amat ha, minta maaf oh, kaso bahasa silat bicara kita jumpa pada Ramadan yang akan datang insyaallah kalau diberikan panjang umur wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh